چدہ جنی آدم د ټولو اعمال بدلی دا الله یو تلص پلس، یو پوسا یو پسوار لصه ورای الا الصوم فانه لي وانا اجيبه ویدارو جب ما دफार درب کریم وای او د دې بدلی وزختنه ورکو اګوره زموږه استاد صالح او خالد دایي د وروجي اجر او بدلی ورکیا به سمره وي تاسو ګورئ دنیا کې یو بادشاه کچاته لغون ت쉐 ورکو نو دا د بادشاه د شان سره مناسب نه تر شالو ګور اره لغون ت쉐 ورکو نو دا د بادشاهانو بادشاه اګه چې تخت لاس یو شې ورکې او سمره وی اجر وی د دې اندازې زمای زتمن دو یو رب العالمین ته معلومه علا دمرګري لګلګرا مخکشي شي تر څو کسان وله دی وشي مخ را مخکشيږي را زمائزت من دو اله العالمین دی مونگو تاسو تخفل رحم و کرم جنت تا وردم نکی ده جنت ات دروازی دی او جنتونا سلور دی دی اوامو خلقو کی مشور دا چې چی جنتونا ات دی جنتونا سولی سلور دی او دروازی ات دی یا دروازی خاص درو جدار دا اغه تا باغ ریان وای اغه ریان دې ته وای چې دا الله دا بندګان په دې کې په دې سخت در惫 کې روزي میسي او ته دشوي نو هغه کې ودا شي کسمه کسم مشروبات وي د شکولوسي ولبای چې الله به دې بندگان بندګان وغدبلی په هغه کوځه په دې شکر او بشای زمودا پختانا کارسی خوروجہ دا غیرت نم خلق نیسی دیر مسلمانان الله یہ دی توفیقم ورکی موزنے کئی خورو روجہ سوک نقری ویدی آم رحمان خلق سو دلن کی دی و الحمدللہ پختانا خطا نر روجی نیسی خطا نر بان روجی نیسی تبی خوشخبری حاصل اکی یو دروازا دا دروازدار دپارالا وردن نکی دی باندې غرو جدار ور باندې کیږي او درو جدار زه خوشالي یي یو چې کله ډېر او جماعت کی دي او خوشالي پدی وي ټول رزق ته دی یي پديم خوشالي شي چې الله یو حکم خو پورا شو لکنمي خوشالي ده چې الله یو حکم په موږ او تاسو فرشکړو او هغه ته توفیق باندې راشو ورکه څالو ثواب له دا دا بنداؤ الله په پا یو پت راز دے دا روجی پتا بغیر دا اللہ نبل اچھا تنے لے گی مسئلہ دا صدا یو سلے قصر خانی نورننو تو د بی حجاب اس نملائک انتبار ادری گی کہ چردے دا لامبلو پا بہانہ با نزان خمور کی نملائکو لمپتنی جی دا بوسک لے کنا آئے دا دا دا دا مسلمانی او دلیل دے چه دے اخفل رب منی دا دا دا دا دا دا دا رب پمنس کی او پٹ راز دے الله دیزمونگو استاسو دارو جی تراویح په خپل در کې کی قبولی منظوری کی او چی رو جی قبولی شوی ویدری اعمال دی دا دا که قبول شو گرکا دا چا جو ما قبولش ونو تر بولی جنی ودی سمی او د چار روجی چی قبولی شوی تر بل رمضان سموی او چالا چی اللہ ده سیو حج توفیق ورکو مزده بطول جوان سمی اس منگو عطول تا سنا سونا سونا بس انگا پکا لگی چی روجی قبولی شوی کنا توجو بھدا وی تر ده روجی ده ختمی دو سر سوک بابن نشن روجی قبولی ا د نه بس اختتر شو د جممات پ پرې خو د جمع موزم پرې خو پرووج کې غډر خپله تلاوت ذکر ب کولو او بس جممات د جوي وررکپرا شویم کې غوجیا به رمځان کې را خللم د دا دد نهخله جې د مسلهحل شوي د داڅنګه با رووجې د قبلدو سر نهښ پهڅوک به رووج نه پس با می دا خبرو دې دا الله بربار کې قبول شي الله دېږي چې موږ او تاسو هغه شان یو څنګه په دې مبارک میاش کېو په دې مبارک میاش کې چې څنګه موږ هغه شان زما عزت مند موږ او تاسو یو الله دې دې جمی دې منزله موږ او تاسو ټول دې توفيق راکې د خپل کتاب د کلاوت توفيق دې راکې ټول الله سره را دوکې چې موږ به د جنید مصطفی باندې کو بلکہ خاص پیشیش دا کوي جناب بابا زمرديوسي نے اهتمام کيه او حديث کہ راغلي و اي چاچي سلوي خرذه دے تقديري د امام سره مز راديور کو نده تا بدو انعام ملوي جي اور بمجاتا ستور له حديث ګريابي چاچي سلوي خرذه د جهنم د تقدیر خلاص را موږ د تقدیر ولادي ته ویلکه امام الله اکبر بسن تیار ولادي تام دا پس الله اکبر وي وې د تبعا الله د نور نعمتولو ورکی یو د بيد د منافقتنا خلاص کی د نور بيد د جهنم د اور خلاص کی د جمه اهتمام کوي ګره زموږ اوسه زمینداری وطن د پټی کی نی روز غرهل سره ګود نه کوي اته په پټي کې आवाज لیدل سره فاته بلل خو پټي را باندې وای عبد المرجو زغره شموذ باسم کېږي په جمع یو ادم یو مساله له یو आवाज سره ځان لا د مزدvarphi باندې ولې شي ابو سعید خودی رضی الله وانته نبی رحم السلام جلیل القدر صحابه وي استاد صحرا او د ګدوس رډر محبت ته دږي په صحرا نو اذان وایا دا څومره سويږي چې تاسو زما ورته په ولندي کې غشي دي نو صباحو باندې گواہی کوي ټول ځویدار لکه وعده کوي چې زو بچي می ګوت کوو د مستم جی خپلتی زو باندې کوم وایو اسينات پکاو یا پکاو نو کار کوم الله برکت هم راوي په وایي ورځي کله وکوي ان شاء د جامع احتمام زما عزت مند کووي چې موږ تاسو د جمی مسکو تو پتی کی دوکسانی انچو جمع ترک نکائی اے دی عربو کی ذان لمسو اتنو پی جلی ذان لمسو نے یو ظلمو مدینہ منورکیو دابچی قور میں یو ذیک التقاکیو اور فرجماتو نجمو کو سلام میوگر غولن یوسو معشومان جمع نفاتیو یو معشوم مختیو اذان ته سو ترغو درولیو ورنګوتا سو ترمد به سو تر دیل ته لا خپل سو تر جي خپل به سو دیریږي نه لا غیم ما مشوم ځان ته خپل نور ماشومان له پسی ولر نیمګره د عربو مشومانم د جمع سکي احتیام کوي عرب ته ځان لا مسوک نه پیژني په فلا رم رواني ګوره د بيور پسي را پور پسي ګور کيو ولارای داوي زبز ځان لمزه نکو د جمع اهتمام وکوي اول غوښته کوشش وکوي چې یومات ته ورسیږي او د دې متخصوسیاتو کې خصوصیت دا ده د ټول ځمکې د زیده پرمژده قومي ته مزرا نه بس د مسلمان له راځه جمع کومه پښودره کا نو سمای ځکه چې د جمع اهتمام کوي اوی آه د دې مرګ ځوان پرانیلې تاسو ورې په دې رمضان کے سور او سور مسلمانان وفات بام زله کې سوچ وساته یې نیمګړې ژوند رمضان راځي چې موږ او تاسو به یې وکړنه پايو اگر اساس تم دې ستر دي ریپورت شي پر دې څه چې خپل بچي دې نه یادای دینه ګره خزان سمبال کوي که سمو خپل پړي دې موي یو روپي قرض اخلاص کو مدام میدان یاد لراي باکه چې سترګي په دې شي خبر اخلاص سره زمایست باندې په ضرورت نه کیه بچي غي چې خپل پلار د دوستانو د خپلوالد د فرزه د هغه خه ابيجو سره قرباني ور او دې بس خبر اخلاص سره اغه یو مثال مو ګورئ چې د په ځکه ځکه نه تاسو خپل مور پلار په شي تاسو خپل لږه تا ور په سوهونکل تاسو د څې دغه څو کاریا غوړې منګ تاسو ورپسې شوته دا ځان هم زه ما عزت مند وکي فکر منشه خل عالمان او شاهدان سره کيلي الحمدلله په هر مسجد کې جسمره علما دي د الله کتاب خي د الله د دا حديث سنت خي لطاش ټول په پکار دي چې په درسونو کې کېلې دا ټول وعده وکي ور ټول راستار کوي خو یو ګڼه عالمان سره کېلې دا چا وعده لوي خیر لاس چې په دې باندې ما ملامه ولاویږي خیر لاس مونږ چې په المسجد کې دا یو ګنټه د خپل عالمانو شایبان سره کېدو پدېږي غرازه ده کوي پدې کې د مزدا څخه ورلږه د معنا ووره نو کاذز دته زماتو کې تکه ترجمه را وبلاسې تو دې په نوورا له دې تبلیغونه دوستان دې د یو درې ورځې لپاره د خپل ځای کې ځان موه او جلو لکه د ماکیایو د یو درې ورځې بازار باندې لکړه ولې یې رغب تبلیغ وال سر आजम تبلیغ په فائده کې ډاغه فائدہ دار دی ورته د الله کور کې د نور سمیا موږ سره د مورګو بدرستی کې نه تاسو چې او خي هر سره یو ورته زمندان لگا و چې یو ګڼه تاسو خبرې نو په قران له خوځي ښه دا په تابلې سره زمندان ته دا لږه چې درېو د الله پور کې دا تاسو چې دلته راغلي او د چا مل باندې دا د الله پور دې اوستاسو له اعزاز حاصل درو ته رسیدل د مجلسیا ان الله ملائکہ کو لوگو ریپریزنٹر نہ شیخ جو دو아가ن درید دو아가 سو ابو داؤد شریف حدیث سے سو کہ اللہ پر غور کے نام سے اللہ ملائکہ لوگو دی لگا درید دو아가 نے کرے اللهم اغفر له اللهم رحمہ تب علیہ یا رب کریم الصاعمل ما نشا تراغلی دیت بخنا ہو اگر ملائکہ کو بھی بسوال میں تبازین وی له جیدره دنیا ولا ور که نو غلبینا موج مات د لوز غاریغو اته لغادله سره په سم د جمعه پر سرکو بلغه ور و یالله د وی لغخنوکه الله تدی فذیر رحمتکه الله استاده سورته شرازلی ندوتو د توفیق ورچه توج قبولته دغه جنتنا شته دغه جنتنا شې ملائک پر لغادر دعاګا نه کای الله د وی لغخنوکه اللہ تجویر رحم وکي اللہ دې ته دې توفيق او دا دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي مولا حلال امین مو باروي تراویح په دربار کې د قبوليت مقام ته ورسوو زبایژتوند نیمګړی ژوند دې ځکه الله دین ته تو څوک متوجې شنه پزانې رحم وکړو که مو د بیا وړه هر ارمانه او سوز دوس په فتنو دهر ده تاسو ګوره روزانه نه له فتنی مخه لراځي د دې د شپنو ته د اور ته لکمن د فتنو دهر به یقینا هديج د مصعب شریف الله حبيب و سوت چې د فتنو په دور ته الله صحیح عبادت کا تهجرات الییا دادا چې لتاچات څو چې ما ته مديني منوره ته هجرت وکړي کلچی مطمو کرنمو دارو القفرون کافرانو نبیر اسلام شنل لیو ویچاچ ده فتنو پا دور کی عبادت توری پا دن کلک دے ایمان او پا خبل حیاء کلک دے مدادا سی دے لقد چی ماترفتا حجرت کو بلنا دشمن لی جا پولے گو میاش عبادت توری دے پا یا ورس خرابائی یا وصلہ واو دا اختر مبارکی نفرز نو دا نواجب نو دا نسنت نو دا نمستحب دا صرف جائز دا یو خدا دلی چاہنا مکوی یا روی فلانی زل خبری کیا اوی نا وی موزا ویمی وی مو دا اختر مبارکی دا کبھی نداسا فرز دا نفرز دا نواجب دا نسنت نو دا نمستحب دا،, دا،, دا صرف جائز دی چوارتا ہے اللہ تعالی اختر مبارک کیا و خیر و برکت تیو آچائے دانویر لزکو ہوئی چیوز زمون خلق دا سی چیوز دیدے نو جائے نبی آقا پورنو کنا اختر مبارک ای لزائے کمو زنانا سرچ امیشستا نکا بند نگ داستا پردائی دا نمائکہ خبرہ فکوئی گئی کنا کمو خز سرچ امیشن نکا بند نگ داستا پردائی دا لتا خینی خینی سرامیشن نکا بند نگ داستا پر زکه په شریسته لاخزم لر یا الله دې تا په خزل طلاق ورکو عدت سر شو تخمې ته نکاح غسته شه لذا به په دې کورونو ګورجو اجازه زنانو سره مبارکی کو اي لاسه ور سره ملاو نو کمه زنانہ سره جستا میشنیکا بند نه دې تستا مبارکي ورکو له حرام دی دې ورستا لاس ملاو الحرام دی دغه زغداځي کويږي وروجي خمول لري په شخص ته ودی او چې راختر مبارک دي فټلي کې دار څنګه بځه خدايه او مریض دل د 30 وې سر پر سر به تم خلاص نشو د اختر مبارکوله پر دو کورونو لومې ستې ده همشر ده لړ شواله دغه په له غوري چې سره خپل ولي کوي ولې بهار به قومه پر برابرونه نه به ګذرونه نه پټلونکي راځي پرتو سره در فردا چې خپلې لېکه اجازه در کړ راځي هغه خلونه یې تاغي نه پښتاخره دې پښتاخره دې تاسو خلې سره دې ته سارواره د سار او تاسو خلې څخه پر دې سمره صبر پښتانه د تربور د لاسه د خرید د لاسه د ورور د لاسه پر دې تن کلا نو راځو خبره کوم عام یو پښتن ویدارو آراء و خرادر لم سان دی او قکورن منیقول آسان دی وقتون ویم جاہل دی وینا مرکول را آسان دی قکورن بندول گرام دی چه سب اے مرکو نو سل او ادما خرائق و لما بچه زما دا خزی سنی زما رو آراء و زما دا خزی سنی زما رو راق و زما دا خزی لپارا پرده زما مامائ زما پری او زما دا خزی سنی پریلو بابا غنو ترګورانو کړېلو او رېرو خلګباش شرمولي دي بشرمولي شرمولي د دکور خپل ولېچ سره مکوي هغه ده دا. کنه مبارکي که بار کوي ته یست آمو مور دې دا بلرو سره دې دا استا ماسي دا استا پودا استا خورزانا استا ورو رضا په دې سره اولاد دې او دروازه تا نو پردئی بارخ لکی گی او تختلی پپول خید دے مبارتای دے لرسکن دا خبره دو سا تلاسی نا دو پر لگو رئی جبت دیدئی نو دے ما خام کی گی نو رو جائی نو تراوی بی تا مبارتای دے اختر مور د تباو ورواد تل لدے مندو نوزمائی زتمندو زان ساتای دوئر لئے خیر در تا ملاؤ دے او چو سمر سدیل خیر ملاؤ دے شیطانو لز یو ځل ته حاجیان راځل مخه لور ته مونږ هم تدیو نو یو پښتته اوسم جون دې خو یار سره دا حاجیانو په ځای غټه غوتري ته ویلار کی پکاوري کیږي یا بدرګانه خرم تر کلی پور رور رسید لای باندې سره هکونکو په نشارته یې شي سکتا خو دې پکاوري پر باندې خو مړېږي پکاوري لار کیږي دا ورته کو په درغانه مزتون خپل لڅو یې سوچ میوکو له ما وړالاله د پور ناطرا غلی علا کور سره سیدی دی او زمونه عالم تكنره په اسلام دی عالم دی یو باوی له پورته سیدی حرام ولا خيت د تلل چا دا غجان له وی ګره مام درغانه نو خپل لډر پاخرا غلی ای د بل شي د امثال ساته د زوای زک مندوب ډیر روجی مو د چې زه راځم نو دا الله د رسول په مخالفت باندې زوی عزت نه خراب نه کوي ځین دا چې رسول غره حدیث پاک ماستا سولوان دیولستو دا سره سایه په دا چې فرض واجب ده لکه زکات دا سره سایه دا چې فرض ده لکه څنګه په موږ زکات دا آیات دبی بارک راغل قرآن شریف کی دیرشم و فارق راضی قَبْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّ وَذَتَرَسْنَ رَبِّهِ فَسْوَ اللَّهِ دا اللہ حبیب وی انزلت فی زکاة الفطر دا آیات نازل شوئے دے دو سرسائیں بارکے او دا اللہ حبیب دا پمو و فرس کرے زمان کا مذہب دا جی جمالدار بیورتائی غری ضمانت دی رب کداشي دی مسلک دا له د احادیث وکړه غل هل تهرشک سر سایه ورته ته غریب او تو مالدار اره هل ست دی هر څوک سر سایه ورته ته عربو کې د شریعت یو ختم دی تفاصیل یې غریب دی هر څړې سر سایه ورته زمونږه دغه هل خدای له شه مالدار نو دو د سر سا وررکئ دځان په سر د خپلو لابالغو بچو په سر کوم چې بالغ بچریې د وس کېږې خپله وررکئ پهشته ور سره مص به نو دا سر سا زمازون فررض د بهتره دا ل تممه ح دابو دود شریفپې د د الله ح سر سایا دا د رووج پهتال ل دی په پهې داستی اباسی خبری روزی دخلینا خواب اقا محتم زوری رو جمعی قدخلینا اباسی خبر روزی نو پا دیسر سانی دا پاکی شی او دا دا دا مسکنان و عام و دا پارت و عام دے وی چاچی دا مزن مخت ورکا نو فهی زکات مقبولتن دا اللہ بردار کی مقبول لیو چاچ رست ورکا نو یو صحبا قدد د و نو غر خبر سوا کی تاسو دراغلوه نمستې ورکو دی غوډ چالي ورته وښته مرته وایي کا مدب్యం دغه غار اخلاصي کې نه دا بو ورته وایي بلکي ته د ټولو مرني ورکو دی د واجب څخه برابر مسلمان زطات نو ورکو دی د ټولو تلونو حساب کوي بازدا څخه نیکاني زنالې مونچل ته کیو نو دا دي زناړو د زکات مسله و اوريدا نمون کرے غنانا ترالا نیکه صدقه قران شان رسول موږ درس موږ درس ته ورنځې مو خو باهوت ولور زکات نه روان کړي د چې حساب وو له په ټول ثونه پکې تلا خپل غار اخلاص وکړه اته پاتې چې خدا په عذاب نه لاله زده سټي اته د دې سم پاتې نه خدا په خبر نه ثواب نو څه د فطرت زمایزت منده ده ضروری او لازم دي چې د مسلمانان ورکی غریبانا نو تا کندا اور دا صدا سيدنا چې الله د حبيب په زمانه کې په مدینه منوره کې غنم ډېر چر چرته په زورو مخالکو کې دیو چړې د غنم وروټای پړا بلکن الله شان لوگو رضمو د الله ته کوم تاسو مشرانم ما دستا زموږ د یاداش مطابق بتول خان چا د غنم وروټای نه اسم داما مشران ناستی اختر پا مماشومان دیده پارا خوشان دل جوی پراتا پا خرو دقشان دامولان رسیم کنن دا اوس ایدی پلو گورای دا مشران و بالی سختی وا اپا منگو اتاسو فراقی دا چرددانسی و نوائی جی منگو اولیو و اغیی پا نصیب کے نوائی سبرشی اللہ تسود نیدی و اغیی پا تکلی فنویش اغیی لوگی تند تیری کنی تبا لاغیی جر ملاویی دا مساله دا او سری سره حلال مال لے. او د اتل مال د الله په دی لذي ادلته نو فقير به خو صبر نات دی مرتبه چ سره ه يو مال بار دي او حلال مال لولا جي ان د الله په دی يو غريب دي خو په غريبه صبر ندا غريب شکر گزار و صبر نات دا مال بارنا پینزو سا وقال مخت جنت تجی دا غیبانی چی تکلیفو نو دا داننا پی او رحم و کرمو دا دا قیامت علامن چی سمر رسو کیگی من مال بڑیری و صغور اگر اگر برسی رشو دام روایات کو راولی او زمون ایمان دے چی زمون دا پیغمبر علیہ السلام دا مبارک خلیل روی تی دا سبکیگی وې ځات به درجهې څه په څه خوشوګ دی له یو کلی نه بل بل لا ورته ير به مال له پکار و یا به خلک مالدار شي یا به امام مهدی رحم الله په دای عیسی علی السلام ندا دمائز اتمندو دالال حبیب پا زمانا کی چون کی تکلیفو نو دو سیر غنم با دارائی فجور و سرپ و قیمت کی برابرو دا کوسن سو غنمو او دا غنمو دولو نورتوینو پا پوخ سیر بانے پاوکم دو سیر او خمون سو گتا پوزن موی پاو با دیسل دیگی اگو دو دو ورکا پوخ پوخ تول بانے پاوکم دو سیر او کسو کی دریجو نا ورکی نو دیا پاوکم دلائی کده تجیرونے ورکی ام پاوکم دلائی دی کده اربشو نا ورکی کلنہ کلنہ سیدی مرگورو لوا محمد کلنہ خوئی پاکی دریجو نا ام پاوکم دلائی دی مونگو اپا کی کہیں مو پختانہ روجی بخیر خیرات کے دیر کمزوری دی اس چو روجہ شوروشی مونگو نا در سرسائی تپوش شورو ل ا د پښتنو کارم دی چې روزه خوروش نه د فرسای تپوستي د چاولو جی پینل لس دا بلول وی جی بای لستا چاولو جی پینزو پیدا دیغه پینزو زموږ دا منی چې مالر بار موږ نه خپل کوټی دی شنو تاغه ټلیفون د فرسای نه دی ولدي زکه په موبایل رالو کړي دا که شانت دې پوری کړو د دې سعودي دی نه چې نوصل یعنیم سل دو سو رفائیو لگی اثرتایا سل رفائیو دا دیدر تارا تایی که چرے فریالی نو کی ورفائی نو دیری ترنم چاہتا پوزو کوئی ہے اذا ما پلا رخو ما دو بائی کرے نوالتا پسچیس درہم جوڑے دل نوالتا پسچیس درہم نخدا بازی سو ما لگی دو لسو رفائی تی جوڑی نوالوی زمان ترسانگا کلی چو ورفائی او بردل اوال جسو دو بار تقدم تا شنې کوي څنګه ډېره ورکو او دې ته نو ورې چې ځان سره ژاګي ته کوم بل مسلمان پر وسا خیر وکه ځان له دا سود نه جماله په قبر ته د بار سو ثواب ملول شي ځان له سخوا هم بار سو دي سره خرجې د سلو د کوشي مدينه دا غو له دې ځان لمې کړای شي بل د څه څه د منو خلکو مزام سره سر ته یاد سره دوی ته ته وو ده الله دنده جانه چې الله واسره کړی چې د نړۍ ريځ حساب وکړي د نړۍ تجري حساب وکړي د نړۍ اس ته مې وو حساب وکړي اته چې هغه سوی ډېر ورته ډېر ورته نو خبره اخطه اخلاص سره ورته يوم سي ولکورون لا حرم محلته جوړ کړل د معلوموي ورې ضمانه معلوموي دغه ولا ورته من وګورم دا سید یو حدیث کراغلی دی حدیث کې اگر چې سلام دي کلام دی او نور روایت سره دي تایید شوه وای کنه ال اختر رجل نو ملایک با د لارو په بروازو ته ولحروی او عايشای ادم مسلمانانو ډله راشي ال رب کریم اغه مې روان رب ته چې د سخاخه ول نن به په تاسو صات کوئي او تاسو ل به عجرونه دررکئي تاسو دطرراوی حکم کړی تاسو کراویو کې تاسو ل درووج حکم کوئ رووج مو او تاسو د تا ددارو کا ننن با اینام نن نن به اعلام ملاگی نن بالله د مغفرت اعلان کئ د ټول متوجې جلات ومون کے شک ب نسی د تر دي دمونږ د ټولو بحر ک اعلانوکی ج ټول میں او بخللی پدیر رمضان المبارک پدیر روز تراویح باندې زم عزت مندو الاله لالبین د بندگان او گناهونه معاف کړي الله زموږ استاد شد ټولو گناهونه معاف کړي پوره پوره دین باندې عمل کوم عزت مندۍ کوشش کوی پوره د غند زمدار وطن دې الله درته ډېر سښونه پای اس ګورې تفاده غ نیمه او شورو هغه تاسو د نړی د وسمالیہ څخه נישט. נישט پکنه. اوس بته دې نه ریکم لسمه ور اگر نه یې کوي ته هماشي نه اگر ما لیو اوسمالیہ ما په مفتي د زنرو دې لتاه. نو لسمه اکثر مسلمانانو ته الله فسلو کی نو ور کوي لوی پداشه راشي چې بیا سکه د غفار سږي دا. لجاور الله سره ځاشي وی ډېر اوکات په تاسو سوره سوره تلله ورسره چې تاسو هغه یې دوه هغې دوه نه چوبسه چا وستنا اې ځل مونږ چې سفر کول ولودان ور ځم شي نو یو زابا لودان اساتن لجاورته بابا سکه وی سوک ته واه نشي یتي رته راوړم رسول پېټه کې سو ګینو رې موځایو ان شي خرشي کې نه سو کېلی نه الله سره ځا شي الله څومره غنه مو شو نو د مسکینانو او د غریبانو په پیسو کې برخه وکئ ادا سیم مغرورا دا بشران چې تم د هارو د نام دي نو دایب پور تعالی رال چې بدرمن کی وشه په بدرمن د الله حق جو د حقو بلکې ډیر بشران د سیم مړي الله ولا بخنو کی چې د جان نبی زمواري لری خپل مولانا ته د کو یره کتا زره یا یو په خپل لاسونو د الله غحق زمونږ دینه جوړه وګورب د بل فلسفه زمواري ورکول تاسو وګورئ زمونږ یا داس مطابق قسم بشران ناشتي لو چې دته دونکو د دو پليټون غریبانان بدله د لکټر راځني کنه وراتللی وو زره وګورئ اغه لطره جوړه له څو کلمې کې راشه دغه هغه الله کبه خلق په پندوله له شه وباند تاړه دا د او شر نه لاو او زلای زمنه منوصله او شر نو ورته او ورته شه نه ورته یوزل جوړه هر معتبر خلق په اجرتی او خادم دغه په تاسو کې سورته خلل رته ناغه دمره له یا ته کومالې نو مونږ ورز وشر څالو ورکو چې طول مره سره سوګوډو نه کوي اطهور چې اغه زنان له وشر ورکو چې طول طالب موله خدمت کوي لکه تا اوشر او زکات په خدمت کې ورکو نو زکات دیو نو څونو ځان سره دوکا او تخې مکه وای بلکې پرکار دی چې تابان اوشر دې چې دوی ضرورت یې زموږ ورکو یا پسې لکه تاسو حدیث کې نبی رسول الله یو مسله ذکر کړې تمشيوبه نه ای وای برګریم برابر شو داس مستوی ان شاء الله پهانو مثلو کې د الله حبيب یو مسله ذکر کړې یو سړی خشاک نه تلو میرے نه خشاک راړمل خشاک چې ټول وریز کی आवाज وو راوړو وې د فلاني فا دیشه او اغا خلوط که بعد ده اشاق مشاق و زیب ریگوی دل ازا جیب و خبه وریز پسی را روان شو وریز باران روی وریزو او داغ باران نقل روان شو با دیمه غوبوس رو روان ده چی وی کتل مخی و سلیت واتی کی باہ کی دنوالی بلچوی ورسا وو بلده ده شراغ ده ورطوید اللہ بندستا سنم ناغ ورتو فلانے میں نم دے بیا ورتا وی جتنا ما دو نم تپوس سلکے وی دو تپوس میں زکاو کو چې دا وریس کستا نم ویلے و چی دا دا غیبو لی جو فلانی باغ تشوے تگیشوئے دو جے کا ناغ دا خوزماو دا اللہ پا منز کیا و پتا مواملے وی جتا وزما نم وریس که اور دل رحل بدر لگو وی دا باغ میوشیوشی دریز آیا کم ایتم موغو صلیستمر پهینو ورقم د ری جاءتم وی یو زما د بان بشوی یو د غری یو په د باغ کې لگون انو بشتا نه نهر استه غججر ته ضروري بس الله تاسو کی الله اسره دار صفه دی تمغو تاسو زما عزت مندو الله رب ال عزت شو باران د الله دا شکرے بادشاہ والو د شپلا شکرے په موږ شم شوره دا بادشاہ وروګ برحم واچاي او کوم غد ویشو دا غزلونه برحم بداشي او سختی د پټي واچاي ته د الله بندګانو خدمت کې مدرخواسته د الله دین ته پوره پوره شئ او متوجي دا داستر نامز ګور واجب دي او په دې کې زموږ په دې مذهب پښپختي بیرول دي علانے موږ تاسو هرمله دي شریف د ګوزي ای دولته تقدیر وکړي ای شکای دایي دفتر په وږه دولته بیا ټول خبره جایزي دي اول ګورشي نیو تطبیق تاسو هم نیو کړو کوي نیو په خله نشه تبذره کی وای چې دواړه کا ته واجب دي اوبدغه نیو ته جوړه راغلی دی نت سره تبذره راغلی دی په دغه اموریت څه ناوال جي امام نيت اٿڙي تا سوموار پر سي اٿڙاي لئيڪ تي با تي بدرى تصديق نه ڪئي بیا و قرآن تي لاوت ڪئي بیا عام نموز مطابق رڪول جي بیا باخرتات درقون نختي سوي در تصديق نه دياو رکو ته ان سالن تصديق وسي بابا مند درقو د پاروي لطاول طاول ته د سلور ته جن الله اکبر نور قصید بدرې دا زائد ای ا د دین رات کې د بیا درې ته نا مسجد ری تکدی نه ای سلورم به داسی درې وایغه قصوره د خطبه دا خطباو رو دلم زمون د دیم یو طریقه دا موږ قصیده خطبه لیکيږي ا داس بیا د خلق ورونو تازه الامو دا منزو روجی تراویح تخبل در بار قبولیت مقام تورس هوا اگور دا مدارس دا مند اسلام دا دین مرکزو ندی دا اگور رستاسو مسلمانانو پتاون چلی دی تا هر مدرسه که سلور پیزو لس دولس دا دو واس مطابق مدرسین وی منسر تخبل دا حفظ دری مدرسین دي او د سباکنو اغا تقریبا اغا تقریبا اغا تزنو دیگی دا زنانو گدری دی ده ځکه ماشاءالله زمره زنانه الی چې درس ولور زنانه نشي ਸੰبالوړي سار نماز صفه پوره درته مسلمانو مدرسې ویني دا غوره ستاسو د مسلمانانو پتاوین چلیږي د دې مدرسو سره وګورئ د مینا صاحب یې پدې کې تعاون کوی پدې کې ستاسو وګورئ د راخددا مدرسې دا خلک دي چې دا غوي جوړې کړی د دې ځای ورته دا چې لڼډر منلې من دخاره ولاند ديز موږ ته د نن له ستكين دې درخه لا زمونږه قضیه ولله روغه اچي اتی دې کل نا کله ناکله ز سوچ کوم یو دروجه دا د شونه او دارو جماعت شي راځي زمونږه قضیه به دې ته دی, دی الله دې جنت فردوس ولور کی ناغبت فسوینه مساجد جوړي س پس اوله مساجید یوه کړې زمونږه ته ویلا غږ ته مستیو غره غخاره کې پروته نن هم به تاسو ته د سودو پهل درسي غاره پېږی چې سبا ته نه او در په سيد رواني زمونږه لا ویل لندر وزا چومنګلې وي او الله شان لګورا چې کله د لندر وخراسنو غریب له ستوره نو په یو کې دار ځغلاست له 1 रुपای لګیه دي اغه سره هغه وخت په 5 لږو روپۍ یی. اعلان کې په دیبا نه 20 روپۍ لګې زمکو دا مدرسي لاند تر داسې او کار زمایزت مندوبۍ چې صدا مو په کار راشي. سبا کوي جاریو پي. مور خپلار مور ور وساتې سور پښې کوي. په دې وښې چې تمې دا مدرسه سره جوړه لایو تا فراغه د دنیا کار کې د زمندپلوۍ سم ځل ده. هغه ته ګټه ګټه چې چې وی والی سیدنی د دا پیسو واسمی نشتا وی لنمی داتونی درنی گتے دا والد دا پارو چاکے او سم کلنا کل جی ملاو کوئی زماغ دا تی خوبوی دا خفل والی دو نصر سخی گڑاو کئی تا. تاسویلی پیڑی یای والی واحیچی ربائی داکار می دا دا شو او داکار می دا والد دا پارو شو تبی عربو کللا دیمونگو تاسو مدنی منوری لگوزی دبه چې لنګوي نه لا وک نور مساجد لاله ولته د خفق حلکی وی ناغه بل کې لیکلي چې دې خرچه زنانه برداشت کوي دې دې خرچه فلانه سره برداشت کوي الله ورنه نو درکړه توایږي پندوشه آسانو لاله مصبق څه کوي دغه خرچه سما نور په څه څه فور لگا ځنه وي دا چې الله چا سره رحم او کرم د زمایږه ځکهوند دای پسی په دین باندې لګی الٰہی العالمین زمونږ ټول ساتمه په ایمان یا الله ساتمه زمونږ په ایمان کې یا رب تعریف زمونږ او ټول مسلمانانو حاضرینو غایبینو باروی تراوی او ادادات په خوند برزار کې قبول او مرزور کې رب تری مقبول زمغفرت اعلان کې ته مونږ کې یو یو بد نصیبې نه پاتې کې مږه اځوزه یو زمږه اعمال ته وګورئ منصر در رحم په ترمود مخشرات معاملو کې الله منتزم د ټول والدینو ته زمږه اصول فروع ته ملو جنډو ته استادانو ته حاضرین غائبینو ته والا او لیدونکو لپاره معافی یا رب کریم وکړه چې مصیبت په دنیا راغل ده افت او مصیبت د دې ټول عالم نه الاله العالمین لري کې سمره بیماران کورون و اسپیټالونو تیری الله شفا کامل عاجله ورته ورنصیب کی دغه ورایي تم مسافرबाजी تبلیغي جماعتنا باقي مسلمانان ديني او دنیوي سفرونه غالي دي د حالات او دوجنه غي بندي الله پر خیر عافيت سالمين غانمين خلکوونو پر اووله الله پر خیر عافيت سالمين غانمين خلکوونو پر اووله الله دشه دشمني ديته په دوستي بدل کي اللہ زموږ د ټول مسلمانانو خاص پر پښتانه د دشمنونو ترپګنونو ورساته څوک سو قرضداری دی الله دا قرض نه اخلاص کې الله شاع اولاد نشته کومل صالح اولاد ولا ورکه او د شاع اولاد ولدا والدین او د سترو یا خلې جوړ کې د شاع سوري کې بنین بناځه من او ولولدي د غیب مده دن نیو کې رښتې بندوځ ورته وکي الله دې حق ادا ټول حق شوه مدارس مراکز یا پریا متقور الله سایه مو دا انسانتی یا الله داستا بندگان لاسو له پور پکڑی زمون حرمین شریفن کولا وکي یا الله حرمین شریفن کولا وکي زمون طول مساجد کولا وکي زمون طول مدارس کولا وکي زمون د تبلیغ د کارونو کومرو تاو د الله با خپل رحم او پرمبال ختم کې ربا د مسلمانانو په دونیوي ځایونو باندې دارا کولا وکي الله زموند ته ټول ديني دونیي حاجتونو پر شراتي او زموند ته ټول ديني دونیي پریشانای ختم کی الله تمنى ورو پر مسلمانان وفات کی خاص کر په رمضان کې ډیر مسلمانان وفات شې الله عاجز دې پر سره در رحم وکړم او د عصم او بلاوقت الله زموندې مدرسې جوړولو کې او دې په دې چلولو کې څوک تعاون کایته ته مال اولاد کې خیر او برکات واچې او دی د دیو اجر او ورته دوهره جهاله نن په ورنسب کې سبحان الله وبحمدا اشهد ان لا